Eine Frage der Schuld, erster Teil, Abschnitt 3 Für Anna brach unmerklich eine ganz neue Phase ihres Mädchenlebens an. Es war, als hätte sie alles Suchen und Zweifeln, all die Fragen und die ihrem Leben angelegten geistigen Fesseln von sich abgeschüttelt. Die Jugend verlangte ihr Recht. Die sorglose, fröhliche Anna begann der göttlichen Welt mit solch mutiger Klarheit in die Augen zu sehen, als hätte sie neue, freudvolle Seiten an ihr entdeckt, die ihr bisher verborgen geblieben waren. »Natascha, ich will jetzt bei mir Ordnung schaffen«, sagte sie einmal zu ihrer Schwester, während sie ihr Mahlzeug zusammensuchte. »Solange es nicht zu trübe ist«, werde ich den ganzen Herbst über mit Ölfarben malen, und zwar täglich. Nach dem Mittagessen werde ich spazieren gehen, lesen und Tagebuch führen. Wenn du mit dem Unterricht in der Schule anfängst, helfe ich dir. Na, das wage ich zu bezweifeln. Deine Hilfe kenne ich. kommst für fünf Minuten angelaufen, plauderst ein bisschen, liest etwas Nutzloses vor, und das war es. Ach, Natascha, deiner Ansicht nach braucht man bloß rechnen zu können. Für mich aber ist ethische Entfaltung noch wichtiger. Und die sollen wir beide wohl in ein paar Wochen schaffen? Bis zu unserer Abfahrt nach Moskau haben wir für die Schule höchstens zwei Monate zur Verfügung. Gebs Gott, dass wir die Anfangsgründe fürs Lesen und Schreiben legen. An Entfaltung ist gar nicht zu denken. Ja, und wenn wir den ganzen Winter hier blieben? von wegen das geht nicht mama langweilt sich und mischa soll aufs gymnasium wann geht's denn los mit der schule wollte anna wissen morgen abend kommen die großen mädchen ich habe versprochen ihnen vorzulesen und montag mache ich die schule auf ich muss das ganze bloß selbst in gang bringen danach kann ich es dem lehrer übergeben nun ich gehe jetzt sonst wird es zu spät damit griff Anna nach einer kleinen Leinwand, dem Farbkasten und einem Sonnenschirm, trat hinaus in den Garten und ging los in Richtung See. An der Stelle, die sie schon lange als außergewöhnlich malerisch ins Auge gefasst hatte, steckte sie den Schirm in den Boden und machte sich an die Arbeit. Sie malte leicht und frohgemut. Der blaue Himmelsstreif zwischen den herabhängenden Ästen gelang ihr so gut, dass sie sich selbst an ihrem Bild ergötzte. Nervös bewegte sich ihre Hand zwischen Palette und Leinwand hin und her und war so von ihrer Arbeit in Anspruch genommen, dass sie nicht bemerkte, wie von hinten Fürst Bruszowski an sie herantrat, der auf dem Rückweg von Petersburg den Ilmenjews wieder einen Besuch ab abstattete. »Hier finde ich sie also.« sagte er zu Anna. »Oh, wie schön Sie malen! Sie sind sehr begabt, das habe ich gar nicht gewusst.« »Wirklich? Ich habe vor, viel zu arbeiten, und wenn Sie das sagen, dann ist recht. Sie kennen sich ja in allem aus,« fügte sie hinzu und sah dem Fürsten zutraulich und liebevoll in die Augen. Dieses Verhältnis hatte sie von klein auf zu ihm gehabt, ohne sich jemals das Warum bewusst geworden zu sein. Fürst Brosorski war weniger schön als auf eine verfeinerte Art elegant. Seine umfassende Bildung und ein großes Vermögen hatten ihm überall die Türen geöffnet. Er war viel gereist und hatte eine stürmische, fröhliche Jugend verlebt, um schließlich all dessen überdrüssig auf dem Lande ansässig zu werden. Jetzt befasste er sich mit Philosophie und hielt sich für einen großen Denker. Das war seine Schwäche. Er schrieb Aufsätze und viele glaubten, er sei tatsächlich sehr klug. Nur sensible und kenntnisreiche Leute sahen, dass die Philosophie des Fürsten in Wirklichkeit überaus dürftig und lächerlich war. Seine Beiträge, die in Zeitschriften erschienen, hatten nichts Originelles, waren nichts als der Abklatsch abgenutzter Themen und Ideen von Denkern aus alten und neuen Zeiten. All das war jedoch so geschickt gemacht, dass der größte Teil der Leserschaft seine Aufsätze sogar mit einer gewissen Begeisterung las. Und dieser kleine Erfolg bereitete dem Fürsten unendliche Freude. Aber nicht das veranlasste Anna, dem Fürsten zutraulich und liebevoll zu begegnen. Sie mochte seine ganz eigene, von großer Weltläufigkeit geprägte, anteilnehmende Freundlichkeit, die er allen Frauen entgegenbrachte und mit der er sie für sich einnahm. Auch Natascha und Anna hatten sich diesem Charme nicht entziehen können, so dass die Besuche des Fürsten für die ganze Familie jedes Mal ein Fest waren. Er verstand es, wie sie gern scherzhaft sagten, interessante Fragen aufzuwerfen und die unterhaltsamsten Gespräche zu führen, Olga Pavlovna im richtigen Moment beim Legen einer Passions und Mischa bei seiner Schmetterlings- und Käfersammlung zu helfen. Im Haus sind sie schon gewesen, Fürst? »Fragte Anna.« »Ja, ich habe alle gesehen und nach Ihnen gesucht und bin hierher geschickt worden. Ohne Sie ist es ja drinnen wie in einer Laterne ohne Licht, alles dunkel und langweilig.« »Das denken Sie doch nicht im Ernst. Was soll denn an mir sein?« fragte sie errötend. Es erschien ihr als unverhofftes Glück, dass dieser Anziehende, von allen geliebte Fürst so von ihr sprach, einem völlig unbedeutenden jungen Mädchen, das er schon als Kind gekannt hatte. Und ihr fiel ein, was für ein schlechtes, ungebärdiges, faules und taktloses Kind sie gewesen war. Auch erinnerte sie sich, wie sachte und einfühlsam er ihr manchmal Einhalt geboten hatte, wenn sie sich lebhaft und entschieden, wie sie war, zu überzogenen Äußerungen oder Handlungen hinreißen ließ. Sie hatte immer geglaubt, dass er sie verachte und Gefallen an Natascha finde. Und heute nun lobte er plötzlich ihr Bild und sagte, dass er sich ohne sie langweile. Ein ungeahntes, ganz und gar unerklärliches Glücksempfinden bemächtigte sich ihrer. Anna malte weiter. Sie fühlte den Blick des Fürsten auf sich, ihre Hand zitterte und ihr Herz hämmerte. »Was ist mit mir? Warum bin ich so aufgeregt?« dachte sie. »Bestimmt darum, weil er mich gelobt hat.« Es dunkelte und wurde frisch. Sie klappte den Schirm zu, packte ihre Sachen zusammen, die ihr der Fürst zugleich abnahm, und beide machten sich auf den Weg zum Haus. Der Fürst ging hinterdrein und betrachtete mit dem Blick des Frauenkenners wohlgefällig ihren leichten und kräftigen Gang, der auf einen gesunden Organismus schließen ließ, Er freute sich daran, wie reizvoll auf dem schlanken, runden Hals der kleine Kopf mit seinen malerisch-graziösen Bewegungen saß, an ihrem zierlichen Körper, um den sie ein Band geschlungen hatte. Der Wind wehte in einem Fort die Bandenden und das ihre Beine umfangende Kleid zurück. Das feine schwarze Haar mit dem leicht rötlichen Schimmer verlieh ihrem Gesicht und ihrem Hals eine noch größere Zartheit und Blässe. Als sich Anna kurz vor dem Haus nach dem Fürsten umwandte, verwirrte sie seinen Blick. »Was ist mit ihm?« dachte sie. Eben noch hat er mich so freundlich gelobt und jetzt drücken seine Augen etwas Fremdes, ja Tierisches aus. Weshalb nur? Ja, weshalb? Ihre ganze Schuld bestand darin, dass ihre Gestalt, ihr Haar, ihre Jugend, das schöne Kleid und die schlanken Beine diesen lebenserfahrenen Junggesellen erregte, hatte er doch in diesem Mädchen jenen seltenen Frauentyp erspürt, der unter dem unschuldigen, halbkindlichen Äußeren alle Eigenschaften einer impulsiven, leidenschaftlich künstlerischen weiblichen Natur barg. Und wenngleich in der Seele des Mädchens als Gegengewicht zu ihrer Natur die höchsten Ideale von Religiosität und Keuschheit fest verwurzelt waren, wusste der Fürst, letztere Eigenschaften weder zu schätzen noch überhaupt wahrzunehmen. Erstere hingegen spürte er mit absoluter Sicherheit und verschlang Anna deshalb mit diesem fast animalischen Blick, der sie so verwirrte und erschreckte. Obwohl der Fürst die Heimfahrt hätte antreten sollen und sogar davon gesprochen hatte, dass er es nicht erwarten könne, seine Mutter wiederzusehen, brachte er es nicht fertig abzufahren und erschien stattdessen tagtäglich bei den Ilmenjevs. Er schützte Geschäfte in der nahegelegenen Kreisstadt vor und bat Olga Pawlowna um die Erlaubnis, sich in ihrer netten Familie davon erholen zu dürfen. Alle freuten sich über die Gesellschaft des lieben Gastes und so kam er Tag für Tag. Er fühlte deutlich, dass es für ihn kein Zurück mehr gab. Seine Leidenschaft für Anna verstärkte sich von Mal zu Mal und gewann solche Macht über ihn, dass er nächtelang nicht schlief, von Zweifeln geplagt wurde und vor allem befürchtete, bei ihr auf Befremden statt auf Liebe zu stoßen, wenn er ihr einen Antrag machte. So vergingen zwei Wochen. Unterdessen lebte Anna weiter ihr leichtes, fröhliches und auf seine Art sinnvolles Leben. Was kann glücklicher sein, als diese jungfräuliche Ungebundenheit, die kluge, mit gesundem Menschenverstand gesegnete Mädchen so gut und vielseitig zu nutzen wissen. Anna malte, pflanzte zusammen mit dem Gärtner und den Bauernmädchen, von ihr bestellte seltene Pflanzen und Bäume, die sie akklimatisieren wollte, schrieb Tagebuch, erteilte Misha Musikunterricht und übte selbst schwierige Fugen von Bach. Außerdem war sie, Florinskis leitfadender Heilkunde bei der Hand, häufig im Dorf unterwegs zu den Kranken und richtete ihre ganze Aufmerksamkeit und Kraft darauf, solchermaßen ihre Unkenntnis und Unerfahrenheit auf diesem Gebiet wettzumachen. Der Tag war auf nützliche und frohmachende Weise ausgefüllt und die ständige Anwesenheit des Fürsten die dunkle Ahnung, dass er ihren Anblick genoss, verliehen Anna noch mehr Energie und Aufgeschlossenheit für alles. Wenn er einmal ausblieb, weil er Bedenken hatte, täglich zu erscheinen, kam ihr der Tag unvollkommen und trübselig vor. Jegliches Tun verlor seinen Sinn. Sie wartete auf ihn, um ihm über alles zu berichten, was sie in seiner Abwesenheit erlebt hatte vertraute ihm begierig ihre Interessen an, betrug sich dabei selbst und erkannte nicht, dass ihm lediglich an ihrem Äußeren und ihrer Jugend gelegen war. Natascha eröffnete die Schule mit abendlichem Leseunterricht für die Bauernmädchen. Sie widmete sich dieser Tätigkeit voller Hingabe, und erstickte damit in sich einen gewissen Neid auf ihre Schwester, angesichts deren Bevorzugung durch den Fürsten, den sie ebenso mochte wie alle anderen. Seine Begeisterung für Annas Lebensführung und ihre Betätigungen, die sie mit einer gewissen Verachtung betrachtete und für nutzlos hielt, verwunderte sie. Es war Sonntag. In dem kleinen Nebengebäude das als Schule diente, saß an einem schlichten Holztisch ein Dutzend Bauernmädchen. Einige lasen ernsthaft und konzentriert, mit dem Finger silbenweise über den Text in ihrem Buch fahrend, andere malten sorgfältig Buchstaben und flüsterten die geschriebenen Wörter vor sich hin. Es war gemütlich in diesem zweckmäßig eingerichteten, hellen, kleinen Zimmer doch alle wirkten müde und gelangweilt. Natascha gab sich große Mühe, verstand es aber nicht, ihren Unterricht lebendig zu gestalten. Die Tür öffnete sich leise und Anna trat ein. Sie ging lautlos zu einer Zimmerecke, setzte sich hin und hörte zu. Der Fürst war den ganzen Tag nicht dagewesen, und sie hatte Sehnsucht nach ihm, ohne sich das eingestehen zu wollen. Auf dem Tisch lag ein Evangelienbuch. Sie griff danach und dachte sich allerlei Fragen aus, die sie bewegten. Beim Lesen der vermeintlichen Antworten ließ sie sich fesseln von dem heiligen Buch, das über die schwersten Zweifel im Leben hinweghelft. Plötzlich verlangte es sie zu erfahren, auf welcher Stufe der geistigen Entwicklung diese Mädchen standen. Ihr fiel auch ein, wie ihr der Fürst erzählt hatte, was für Antworten die Bauern auf die Frage nach der heiligen Dreifaltigkeit gaben. Und daher wollte sie wissen, Mädchen, wer gehört zur heiligen Dreifaltigkeit? Der Herrgott, die Gottesmutter und Nikolaus, der Wundertäter, beeilte sich Liubascha zu antworten. Was die so erzählt, unterbrach sie die stille, ernsthafte Marfa. Die heilige Dreifaltigkeit, das sind Gott Vater, Gott Sohn und die Mutter Gottes. Und der heilige Geist, korrigierte Natascha streng. Habt ihr das Evangelienbuch gelesen? fragte Anna. In der Kirche haben wir daraus gehört. Und Natalia Alexandrovna hat uns in der Karwoche die Leidensgeschichte von Christus vorgelesen. Ich werde euch jetzt etwas über Christi Lehre vorlesen. Anna suchte ihre Lieblingsstellen heraus und begann, die Seligpreisungen und die Bergpredigt vorzulesen. Dank der ihr angeborenen Feinfühligkeit verließ sie mit ihrer klangvollen, klaren Stimme Dem besonderen Ausdruck, was die Herzen der Menschen am meisten anrührt. Wenn sie mit einem Kapitel fertig war, gab sie dazu Erklärungen. Alle Mädchen umringten sie. Einige hatten Mühe, sie zu verstehen. Annas religiöse Beseligung jedoch hatte sich ihren naiven Zuhörerinnen mitgeteilt. »Noch mehr, noch mehr«, baten sie. Da las Anna ihnen die Stellen mit der Verleugnung des Petrus, dem Gebet im Garten Gethsemane und dem Verrat des Judas vor. Sie hatte Bilder mitgebracht, die sie ihnen, selbst ganz aufgeregt, erläuterte. Mehrere der Mädchen weinten, die nachdenkliche Marfa griff sachte nach Annas Hand und hielt sie in der ihrigen Die temperamentvolle, leidenschaftliche Lubascha umschlang mit ihrem Arm Annas schlanken Hals und küsste sie laut. In dem Moment wurde von der Vortreppe des großen Hauses her das Heranrollen einer Kutsche hörbar. Anna sprang auf und Freude leuchtete in ihrem Gesicht. »Das ist der Fürst«, sagte Natascha. »Nun geh schon, du hast uns nur gestört.« »Ich dachte, er kommt nicht mehr.« »Was ist denn mit dir?« fragte sie, als sie die Erregung ihrer Schwester bemerkte. »Je crains d'aimer le prince sagte Anna rasch, fasste sich an die Brust, als wollte sie dem Pochen ihres Herzens Einhalt gebieten und rannte aus dem Zimmer. Erhitzt und leichtfüßig eilte sie in den geräumigen Vorraum, wo der Fürst gerade seinen Mantel ablegte. Als er sie anblickte, war er frappiert von der Schönheit dieses entflammten Mädchens, dem die eben durchlebte seelische Bewegung noch ins Gesicht geschrieben stand. Und zum ersten Mal fühlte er, dass sie sich freute, ihn hier zu sehen, dass Liebe auch von ihrer Seite möglich war. Doch zugleich fühlte er unwillkürlich, dass dieses wunderschöne Wesen das er in letzter Zeit so gut und allseitig kennengelernt hatte, mit solchen poetischen, reinen Ansprüchen an das Leben, mit so ausgeprägter Religiosität und solch hehren Idealen an seiner egoistischen, fleischlichen Liebe, an seiner morbiden Existenz zerbrechen würde. Egal, anders geht es nicht, mag es denn so sein, flüsterte ihm jene Stimme ein, die in den Menschen sich zu melden stets bereit ist, die ausschließlich an sich selbst denken und denen allein ihr Glück und ihre Lust etwas gelten. »Mein ist sie, mein«, frohlockte der Fürst innerlich, als er Annas Hand küsste. An diesem Abend musste geschehen, was er sich so sehr wünschte. Das spürte nicht nur er selbst, dieses Gefühl erwachte auch in Anna. Es herrschte eine beklemmende Spannung.